izumeen autako indarkerari buruz zitzu egin behar dugu kaso asko ezatu ditugu aspaldionetan Bilboko kasuagian guretze gerukoena eta asteburua ere mugitua izan da oso. Zer dago attzean nola landuugaia, galder asko eta erantzun gutxi kasu bakoitza bakarra eta berezia delako. Dena dela badira kasu guztietan betetzen diren baldintzak eta beraietaz, eta tratu txarra jasotzen dituzten emumeei buruz hitz egingo duguen monikai bainazekin. Monika Ibainaz zintzia politikoetan eta soziologian licentziatua da. Soziologian doktorea eta gaurregun soziologia fakultatean deustun masterren koordinatzaile izateaz gain. Emakumen aurkako indarkeriaren gaiaz aztertzen duen masterrean irakasle lan egiten du. Gai horren inguruko tesi du. Euskadin emakumen aurkako indarkeria tesia. Eta lan horrie esker Euskal Gizartearen egoera ikerketa saria irabazi berri du. Moneka eka egunon egunon Lazakona eta pentsatzen dugu personalki ez zela erreza izango ez, historia oso gogorrak eta gordina dira. Bai oso zaia izan da zen normalian halako historiak entzutea hori zaia izaten da baina beno. Lehenzeko personan kontatua gainerarazten. Bai, bai. Horre tratatu txarrak epatzen dira emakume batintzen dutenean, edo eraso bat gertatzen denean, baina atzean dagoena ez Hori faltazegoegu zuk botatzen zanuen hori faltan, Bai, e, egia da, normalian azken emaitza ezagutzen dugu, baina oso gutxi daki guatxian dagoen ari buruz. Horregaitik ba, nire ustez oso garrantzitsua da gaioniburuz e, ikertzea eta ikerketaren emaitzak bagizarteari erakustea ez da, e, bagizarteak e, inolako tolerantziarik e, eukide zan tratutxarren aurrean. Argidago emakumen, e, edo tratutxarra jaso zondituzten emakumeen testi gantza dela, komplikatu izan da, horiek lortzea? Bai. Hori izan da e, nire ikerketaren zailtasun handiena. Zenen eta ba gai buruz ikerketa bat egitea erabakitzen du honean ba muestraren non bat lortzeko gai izango sarela ala ez. Se hori. Ba, ez dago tratut jasotzen dituzten emakumeen zentsoren bat edo horregaitik ba normalean ba zerbizio -sozialetara jo sozialetarajo berdozu batzuetan ez duten nahi e, bere kontaktuak emon, eta emakume hauek anonimatuan egon nahi dute. Beraien eten etendutenak, oia dira lan honetan agertzen direnak, zurekin hitzagin dutenak, baina mailera ez ezik hasierere aipatu behar da, argi dago Monika, emakume hauen kasuan balda gozer eta eman kumunean, tratutxerren hasierari dago onean. Beno, ba, e, argi denez emakume bakoitzaren historia ezberdina ez da, ez mm -hmm. baina gauza bat eman kumunean daukat emakume hauek guztiak, ez en, eta Ba, Deneke etxeko indarkeriaren zikloa egin dute, batzueke behin behe, baino gehiagotan. Hau da e, ba, trauttxarren hasierari buruz e, galdetzen diezunean beraiek beti kontatzen dizute, ba, trauttxarre fisiikoen lehenengo isttilua edo. eta gutxi dira beraien artean e, trauttxarrak momentu hori baino askoz lehenago hasi zirela konsienteak direnak. Mm -hmm eh serena, bueno, ba, hori da e, aipatzen dana etxeko indarkeriaren sikloa edo eta ordun siklo hau e, etapa ezberdina da euska ezta, ba lehenengo pizkanaka pizkanaka eh tentsioa sortzen hasten da eta ba insultoak edo despresioak e, agertzen dira. Geroago ja eh violentziaren eksplosioa edo eh suertatzen da Eta violentzia fisikoa agertzen da. E, gero dator e, deitzen dana luna de miel edo e, arrepentimiento etapa bat e, Eta etapa honetan bagizonak e, inoiz ez dela alako iztidurik berriro gertauko aitortzen du Eta beno, ba, emakumeak bere hitzaz iniztu ondoren ba, barkatzen dio Baina gero denbora pasala ba, berriro azten da zikloaz da Orduan, siklo ba, hori e, emakume guztiek egiten dute mm -hmm. Baina Emakume horiek aipatu zuelkarrezketan zehar, Monika, gugorren hastan dela, arramanaetan eta gero? Bai. Ez, zergatik, zer gertatzen da momentu horretan? claro mm, klaro, e, normalian e, emakumeak oso txartu geratzen dira, batez mm -hmm. ere psikologikoki. hori e, ba, Horiek bai dira, azken fina, entratu txarren ondorio larrienak mm -hmm. eta, eta luzenak gainditzeko ez da eta gainera hori, ba, harremana eh, behin apurtute emakume hauek bere bizitza osoa berriro definitu edo behar dote arlo guztietan, ezta. Uh -huh. eta hori oso prozesu luzea eta eta oso zaia da. Nola gelditzen dira <coughs> psikologikoki? Zer nabarmentuko zen ukezu, komunika? Beno, ba, hori, ba, mm, psikologikoki normalian ba, oso ahul geratzen dira eta oso txartu e, konfidantza beraiengan errekuperatzeko e, ba, arazo asko mm -hmm. eukitzen dute normalian mm -hmm. eta lehen esan duzu orduan atzera begiratzen hasi eta konturatzen direla eta prozesu guztian no? bai, bai, bai, bai tratutxerretan e, gutxitan hitz egiten da gizonei buruz Azkenean beraia dira kasu gehienetan tratu txarrak ematen dituztenak. hitz e, egiten dute emakumeek? Mm, normalean beraiek ezeteko ez ete argi e, zer gaitik da dana, eta normalian esaten dute, jo, ba ez daki lehen, e, gauzak e, ondo ondo zegoen, edo dana ba ondo zegoen, edo dana, bat batian ez dugu da, ba, igual alkola, edo igual ez beraiek normalian ez daki ez da eh oso saia da eh hori eh zer dituen gizona hori egitera jakitea ez da baina beno e, nire ustez ba gizonei buruz eh hitz egiten denean mito asko daude uh -huh. batez ere ba hori arazoaren eh zergatiei dagokienez zeneta batzuetan ba esaten da hori zergatieak ba Eh, direla ba, alkola, gaizotasumentala, eh, ez dakit jeloskorre eh, aktitudeak edo, baina, bueno, nire, nire ustez arazoaren komponbidea prebentzioan eh, dekogu. Eta horretarako, ba, hori ezinbesteko garrantzia dauka eskuntzak, eskuntzak txikitzikitatik eh, emakumeak eta gizonak eh, guztiz berdinak eh, izan dezagun, ez da. Berdintasunean ez zi, ez da. Bai, Azken bai. ortegoetan askotan aipatu den zerra biden?